Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Aquesta setmana, el noticiari de Ràdio Pinsania continuen les accions contra el projecte d'incineradora de Cercs, els pressupostos participatius del municipi de Berga, agenda del Berguedà i més enllà i bons desitjos per l'any que comença. Les accions de la Plataforma Antincineradora de Cercs no s'aturen. El diumenge 29 de desembre, un nombrós grup de persones es va concentrar davant l'Ajuntament de Cercs per cantar Nadales Antincineradora. Entre altres cants, es van poder sentir. Més de 1000 tones si vol cremar, si tenim tantes deixalles com les podrem gestionar, a reciclar, o baixaran les dioxines fum-fum-fum. També s'han concentrat aquest dimarts, dia 7 de gener, davant de l'Ajuntament, on es celebrava un ple, amb crits de què volem, aire net, calderer d'emissió o fora, fora, fora la incineradora. Paral·lelament, el grup municipal a l'oposició, Piber, de Cercs, ha demanat al govern de Jurs per Catalunya que s'aturin de forma immediata els treballs de desmantellament de les velles instal·lacions de la central tèrmica de Cercs. Aquests treballs són previs a la possible construcció de la planta incineradora de residus, en cas que el govern català aprovi el projecte presentat per l'empresari manresà Lluís Baciana. Fa unes setmanes, l'Ajuntament de Berga ha realitzat la primera proposta de pressupost participatiu de la que vau estar informats puntualment a través de Ràdio Pinsenia. Hi han participat unes 700 persones i s'hi ha aprovat la millora de l'entorn i l'adequació de l'enllumenat del Parc del Lledó. La partida pressupostària destinada a aquest projecte és de 30.000 euros. El proper divendres 10 de gener es realitzarà un taller d'autodefensa digital a càrrec de l'Assemblea Antirrepressiva del Berguedà. En aquest taller es donaran eines per a la seguretat dels dispositius mòbils i hi haurà la presentació de la guia antirrepressiva i sopedor, però presos. Serà una activitat en el marc del 25è aniversari de l'Ateneu Llibertari del Berguedà, que està programant una sèrie d'actes per celebrar la l'efemària. D'entre ells s'anuncia un concert commemoratiu el proper 14 de març amb els grups etzaiac Keroak, Tribade i Insert Show. Per altra banda, des de l'Ateneu Popular del Lloçanès es realitzaran cada dijous a partir d'aquest 9 de gener dinars per l'autogestió de l'escola d'oficis creada a la masia recentment alliberada del Puig dels Aixuts, al municipi de Lloçà. Aquest any passat ha mort la Neus Català. Vaja en un homenatge a totes les altres lluitadores que ens han precedit i que han lluitat per la llibertat, la dignitat i la igualtat de totes. També hem vist néixer nous projectes d'emancipació social. Des del noticiari de Ràdio Pinsania us desitgem un any 2020 on plantar moltes més llavors i començar a recollir els fruits de les nostres lluites. Salut!